Гівнюк бездушний, покидьок. В пошуках однієї забув іншу. Господи ти Боже мій! Чи про це варто думати зараз і знову запускати серце, в котрому лишився лише попіл Клааса? І цей попіл аж ніяк не стосується любовних переживань. Він вийшов на кухню. Зашкварчав олією, цокнув виделкою яйце, озирнувся. Ліка стояла біля дверей, спостерігаючи, як прозорий білок стає білим. Вона була в домашньому костюмі і рушнику на голові. Обличчя порожевіло. Такою він би упізнав її, напевне, хоча щось дівчаче пішло назавжди. «Що ж, це логічно. Зараз поїси і спати», – сказав він. Вона присіла на край стільця, він знову повернувся до плити. «Там, у тебе в альбомі, на останній сторінці портрет жінки», – сказав, не обертаючись. «Вона, вона загинула вчора», – сказала вона. У неї був хрипкий, застуджений голос. Це були перші слова, які почув від неї. Філіні. Осінь 2014 року. Певно хист водіння олівцем по аркушу дістався мені у спадок від діда, якого я не знав, і який загинув в далекому 43-му, перепливаючи Дніпро. Від нього в родині лишилося штук 10 рясно списаних зошитів, його щоденники, які він писав від початку війни. Колись мати старанно передрукувала ці зошити на старій друкарській машинці, а я все не міг знайти часу, аби перенести це все на сучасні носії. Але час від часу, раз на п'ять років, я переглядав записи, докоряючи собі, що ці безцінні свідчення досі лежать в шухляді. Нове п'ятиріччя перечитування дідівських щоденників припало саме на цей час. Ну, точніше, Часу на перечитування не було, просто ритуально погортав жовті вже добряче затерті сторінки, намагаючись виловити звідти якісь корисні військові хитрощі. Але що крізь нашарування часу міг порадити мені дід, якому на момент написання тих рядків було не більше 25. І чи міг він уявити, що у нього буде? Онук. А головне, що той онук колись надіне таку саму казку, що пробивається на виліт. І те, що не п'ятнадцять осіб, нам видадуть десять автоматів. А дід в сорок першому писав про одну гвинтівку на п'ятьох. Вітання тобі, мій незнайомий дідо з далекого 21 Принаймні, доки Дез не налагодив постачання кевларових гельмів, дідівські каски не рятували хлопців. Попервах і їжу шукали майже так само, як і твоя рота, викопували картоплю з землі, там, де, на щастя, знаходили зібрані посіви. Одяг? Ти писав, ми одягнуті у що прийдеться, як шаромежники. Пригадую, як мені, піонеру, було прикро читати такі негероїчні подробиці. Тепер, поглядаючи на свої роздовбані кросівки і аматорський камуфляж з воєнторгу, я посміхався. Нічого, діду, прорвемось. Ви ж прорвалися і за нами не заіржавія. Єдине, що не врахував мій славетний молодший сержант, а згодом майор Олександр Федорович Северин, і від чого у нього, певно, пішла обертом його стрижена 25-річна голова, це того, що воювати доведеться з братами. Точніше, з онуками і правнуками тих братів, з якими він колись стояв пліч-опліч. І що ми, ті правнуки, з якими всі ці часи вони мали спільний бізнес або родинні зв'язки, всі як один, перетворимось для них на фашистів, хунту, бандерівців, правосеків. Усе те, про що їм вдень і вночі втовкмачували з екранів телевізорів. Кремлівські правителі послали війська на мою землю, котра завжди щиро зустрічала їх хлібом сіллю, годувала варениками зі сметаною і надавала з ласки минулої влади всі можливі і неможливі послуги. Аж доки ця щирість сягнула тих розмірів, наслідки яких ми відчули на своїй досить подзьобаній під час Майдану шкурі. Але ми не мали часу зализувати ці подзьобини. Лишили хлопців в зеленці, іншого виходу не було. Забрали лише поранених і тих, хто гронами повис на нашій розпрекрасній бляшанці, відремонтованій і подарованій нам волонтерами з Волині. До нашого блокпосту лишалося кілометрів з п'ятдесят. Степанич наказав рушати. Я вагався. «Давай, Феліні, жени! На все про все півгодини, інакше поляжуть усі!» – гаркнув він. Нас поливали гради і міномет за наводкою. Перший залп – чотири міномети, замить – другий. Трохи ближче до нашої позиції, а третій ішов чітко на нас – Найстрашнішим було те, що там, в зеленці, лишилися наші. Якщо за ними посліду підуть сепари, чи рівними будуть сили, якщо їм доведеться прийняти бій? За півгодини ми заскочили за камінні брили блокпосту і були серед своїх. Санітари зняли поранених. Танк крутонувся, здіймаючи червоний пил. Ми погнали назад. Степанич мовчки вдивлявся в дорогу. Хмурий навідник з веселою лайкою перезаряджав снаряди. Я гнав, подумки вираховуючи те місце, де лишилися хлопці.